Так тихо і непомітно для більшості мешканців комуністичної імперії відбулася важлива подія – фактично політичний переворот. А він означав не лише заміну першого обличчя СРСР Микити Хрущова на Леоніда Брежнєва, але й різкий поворот у політиці від започаткованої першим із них – Лібералізації режиму. Наприкінці 1964 року громадяни зрозуміли, що настає не тільки кліматична, але й політична зима. Період відлиги в лапках швидко завершувався. Політичне похолодання вдарило насамперед по небажаних для радянської влади плодах попереднього часу. Уже незабаром під прес режиму потрапили представники цілої плеяди української культури, що увійшли в історію під назвою «шістдесятники». Саме вони найактивніше відгукнулися на зміни Україні після смерті Сталіна, повірили в можливість її лібералізації, а отже й можливість своєї творчої свободи. До удару по шістдесятниках, який мав продемонструвати новий правильний курс влади, Комуністична партія та КГБ ретельно готувались. Хвиля арештів розпочалася 24 серпня 1965 року. За кілька днів заграти кинуто понад два десятки представників. Творчої еліти того часу. Серед них художник Опанас Заливаха, літературний критик Іван Світличний, поет Святослав Караванський. Серед заарештованих опинилися також Михайло Горень, Іван Гель, Михайло Осадчий та інші, які вже незабаром стануть відомі в СРСР та світі як українські дисиденти. У відповідь ті, хто ще залишався на волі, вдалися до акцій протесту, початком яких став виступ Василя Стуса, Івана Драча та В'ячеслава Чорновола на прем'єрі фільму Сергія Параджанова Тіні Забутих предків 4 вересня 1965 року. Протести не стали масовими. Влада зуміла придушити опір у зародку. Але вона розуміла небезпеку подальшого розростання інакомислення в країні. Тому 25 липня 1967 року наказом голови КГБ Юрія Андропова у структурі комітету створено спеціальне п'яте управління», відповідальне за боротьбу з ідеологічними диверсіями. Ця політична поліція стала одним із символів радянського тоталітарного режиму. Проіснувала майже до самого його кінця і була ліквідована лише в серпні 1989 року. Тим часом, наприкінці 1960-х років, КГБ здавалося, що Спокій у рамках комуністичної імперії забезпечено. Але події, які відбулися на її західних околицях на початку 1968 року, засвідчили, що такий стан є дуже оманливим. Політичні зміни в Чехословаччині голосно відгукнулися в Україні. І праська весна – Вдарила об, здавалося, уже зміцніло тут Брежнівську кригу. У зв'язку із загостренням ситуації, доповідали чекісти 1968 року, і, зокрема, з подіями в ЧССР, органи КГБ при Раді міністрів УРСР уживають заходів щодо підвищення політичної пильності й боєготовності покращення оперативної роботи. Звертається увага на посилення заходів по антирадянських елементах, а також особах, котрі виношують ворожі настрої, здатні спровокувати політично шкідливі ексцеси та антигромадські дії. Кінець цитати. Москва намагалася локалізувати проблему, Зокрема, блокуючи будь-які інформаційні витоки з Чехословаччини, тому про це нічого не писали радянські газети. Тому органи безпеки проводили ретельну перлюстрацію листування громадян СРСР із мешканцями Бунтівної Республіки. Останнім часом звітував КГБ. Фіксується масове засилання листів із Чехословаччини на адреси організацій і окремих громадян України. Автори цих листів під виглядом роз'яснень подій у ЧССР ставлять під сумнів або ж відкрито критикують політику ЦК КПРС і радянського уряду, вказують на необ'єктивність радянської преси, намагаються прикрасити ситуацію, що склалася в Чехословаччині.